En aquesta edició del Calaix de Sastre, us oferim la conferència organitzada per la Plataforma Antincineradora de Cercs el 9 de maig passat, sota el títol «Què significa tenir una planta i un magatzem d'hidrogen al costat de casa?». Com a ponents, hi van participar Antoni Turiel, doctor en física, expert en energia i canvi climàtic i investigador del CSIC. Àlex Penyalbé, professor de dret administratiu i coordinador de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universitat de Barcelona i Meritxell Cotrina, advocada del Fons de Defensa Ambiental. Hola, bona tarda. Eh, Bé, bueno, em sento no haver pogut finalment estar aquí i us he gravat una petita, bueno, no diria tampoc conferència, però una petita explicació sobre les qüestions que se m'havien plantejat Vale, i que en principi pues, havia d'haver resposta a qui enviu, lamentablement pues, no, no podem conversar i discutir sobre aquestes coses. La primera qüestió que es planteja és què és l'hidrogen verd. No? Doncs, l'hidrogen verd és un hidrogen que es produeix fent servir electricitat verda, electricitat prohibida per mitjans renovables. Eh, la qüestió és bueno, com es produeix l'hidrogen La manera més comuna de produir hidrogen a partir d'electricitat és mitjançar el procés que s'anomena d'electrolisi que consisteix en trencar la molècula d'aigua i separar els àtoms d'hidrogen dels àtoms d'oxigen Fem passar un corrent elèctric per una cubeta, diguem-ne Aleshores, eh, bueno, doncs l'electricitat que es fa servir és una electricitat d'oxigen relapa Anomenem aquest hidrogen verd i bueno, pues, si es fa servir electricitat d'un altre origen se li posar noms d'altres colors. La majoria de l'hidrogen que es produeix avui en dia al món es produeix eh, mitjançant una transformació sobre gas natural, el que s'anomena la reforma del metà i és el procés que és econòmicament més rendible. Bàsicament s'agafa la molècula de metà, que és un carboni i quatre hidrogens i combinant-lo amb l'aigua i fer una sèrie de transformacions pues, surt-se per una banda i per l'altra banda que es fa servir després en processos químics i altres tipus de processos industrials el 98% del, del metà que es produeix l'hidrogen que es produeix avui en dia es produeix fent servir combustibles fòssils, principalment metà Aleshores, quin és el problema de l'hidrogen verd, de l'hidrogen produït a partir de l'electricitat? La primera cosa és que no és una font d'energia tu has de gastar energia per produir-lo, vale? és el que s'anomena tècnicament un vector energètic, és una manera de tenir energia per fer-la servir després. El, el problema també el principal que té l'hidrogen verd és la seva baixa eficiència. Les millors plantes d'electròlisi del món tenen eficiències que estan al voltant del 50%. Eh, moltes vegades es veurà dir que, que la eficiència de producció d'hidrogen és del 70% o el 80%. Això simplement és perquè estan comptabilitzant només l'electricitat que es consumeix. Vale? I, efectivament, doncs, eh, les pèrdues d'aquesta electricitat estan al voltant d'això d'un 20-30%. De totes maneres, no només es consumeix electricitat a la producció d'hidrogen verd, també el cal consumir calor, que normalment es fa mitjançant gas natural perquè a l'aigua s'ha d'escalfar a 80 graus a més de fer l'electròlisi cosa bueno, doncs, Si tens en compte totes les fonts d'energia que hi entren, totes les formes d'energia que s'utilitzen per a la producció de, de l'hidrogen, t'adones que el rendiment total, doncs, com dir que les millors plantes estan al voltant del 50% i les plantes o tan bones doncs, potser estan al voltant del 35%. O sigui que ja d'entrada tens unes pèrdues realment molt importants. Vale? Aleshores, bueno, això ja ens fa veure que l'hidrogen és, i és intrínsecament, i de fet ho serà sempre, pues, una manera cara de produir un vector energètic. A banda, l'hidrogen en si sí mateix té molts problemes. És una molècula molt petita, en la qual cosa té tendència a escapar-se dels recipients, passa per entre els espais, entre les altres molècules i àtoms que formen part dels recipients, és el que s'anomena difusió intersticial, és explosiu, és corrosiu, és, és capaç de fer reaccions químiques a moltes substàncies i en particular amb l'accel carbònic que forma hidrurs i acaba trencant-ho ho torna a trencadís i a més a més bueno, pues crema amb una flama invisible, amb qual cosa no veus a més a més una flama d'alta temperatura i de més, no? Saps, bueno, és un vector que serveix per algunes coses però no serveix per tot, No té els seus inconvenients, anem a dir, no? i que a més o més són bastant importants però bueno, comencen pel fet que la seva eficiència en producció és molt baixa no? a, a banda d'això bueno, pues se poden perdre més quantitats d'energia si se va transformar successivament segons l'ús que se li doni no? aleshores produir hidrogen per fer-ho servir a la indústria, per produir calor o per, per, per produir productes químics pot tenir un cert sentit hi ha algunes petites pèrdues adicionals però no són molt grosses i això pot tenir sentit, tot i que evidentment seria més car que fer servir el gas natural que es va servir ara doncs, ten bueno, en compte que al futur no tinguem gas natural i igualment ens interessa descarbonitzar aquest, aquest ús del gas natural doncs, bé, bueno, pot ser una alternativa més o menys fàlmable, no?, Dice el que no té sentit és totes les altres coses que es plantegen, en particular els vehicles i molt especialment els vehicles pesats i els vehicles, diguem, de maquinari pesat, no? Eh, perquè les eficiències són realment baixes, no? perquè primer has de comprimir l'hidrogen a 700 atmosferes que és l'equivalent a la pressió que hi ha a 100 mil·límetres de fons de a, a sota el mar això consuma energia, abans d'això s'ha de refrigerar a 40 graus sota 0, això consuma més energia després aquest hidrogen quan s'ha de treure dipòsit, comprimit i tot això doncs s'ha de fer servir en una cel·la de combustible, que les més eficients tenen eficiències del 50%, és a dir, si per la meitat de l'energia, aquí arriba allà i etcètera, etcètera. al final, quan tens en compte tot el cicle de vida, l'eficiència total de fer servir l'hidrogen a maquinària pesada, camions i demés, pues, està al voltant del 10%, és a dir, perd-se el 90% d'energia. O sigui, això ja ens dona una idea de bueno, les limitacions i problemes que plantella fer servir l'hidrogen i això ja se'ns tenir en compte si l'hidrogen és verd o de qualsevol altre tipus. No? L'hidrogen produït a partir de l'electricitat pues, té aquestes limitacions que són molt importants. Es poden millorar les eficiències dels processos, sí, clar que sí, però ja les millores d'eficiència estan molt limitades i esto està limitat també doncs, eh, pels principis de la termodinàmica. No, no, no hi ha un marge per major per millorar enorme i, de fet, tampoc és que calgui esperar posar les millores. Però més que es digui, sempre hi ha la tendència de dir, bueno, com si la tecnologia fos capaç de fer-ho tot i superar els límits de la termodinàmica fins si no, no cert, i tot no cert. Hi pot haver millores, hi haurà millores d'eficiència sense dubte en el futur, però no seran tan grans, ni tan significatives, no? Eh, unes preguntes que se'n planteja és que és una planta d'hidrogen verd, no? El, el problema, bueno, doncs, eh, diguem-ne, doncs, quins per comporta una planta de producció d'hidrogen verd? Plàssicament una central d'electròlisi, un grup d'electròlisi. Bueno, òbviament cal fer servir electricitat industrial, amb la qual cosa implica que una instal·lació bastant important consumés molta electricitat al final i consumés aigua, evidentment. Els ploms d'aigua implicats eh, no són enormes comparats amb altres usos que se'n fa servir a la indústria. No? Pensem que per produir doncs, un quilogram d'hidrogen verd, que quilogram un quilogram d'hidrogen verd conté moltíssima energia, doncs necessiten 9 kg d'aigua o 9 litres d'aigua. Vale? L'hidrogen té aquesta cosa, de que per pes conté moltíssima energia, però després per volum, com que és un gas, no conté tanta. No? L'hidrogen verd típicament té la tercera part del contingut energètic que té, que té un litre de gas natural a pressió ambiental. O sigui que, bueno, que realment bueno, doncs també és un altre problema, que amb densitat, si amb densitat per volum, la densitat de l'hidrogen verd no, no és tan alta. No? El fet de que el consum d'aigua implicat no sigui tan exagerat comparat amb altres usos industrials no vol dir que, no sigui, que sigui menys menyspredable, com diuen alguns, perquè necessiten altres coses a aigua de alta qualitat i això, evidentment, pues, fa una competició sobretot per l'ús de l'aigua potable o, o certes altres indústries. A més a més, en un país dedicament estressat, qualsevol consum d'aigua bueno, pot ser una mica vigilat i sobretot aprenent del volum final que es vulgui produir. No? Aquí també el problema que hi ha és que jogueu moltíssim a les incerteses al final de quantes tones d'hidrogen es volen produir l'any i de més. Simplement recordar que aquesta regla de 9 a 1, cada kilogram d'hidrogen que es vulgui produir pues comporta un consum d'uns litres d'aigua bàsicament. I després, bueno, pues, quina problemàtica pot importar? Això, pues, bueno, pues, clar, evidentment, el, els volums d'aigua de necessita són importants, d'aigua de alta qualitat, i això, pues, quan s'intenten posar en zones com ara la Catalunya central, pues, sí que pot ser molt programàtic perquè això segurament implicarà fer servir aigua d'època mineralització o de l'equip i d'altres. En general, no agrada gaire fer servir aigua amb, amb el contingut de salts i particularment l aigua del mar, perquè quan tu fas l'electròlisi, que és aquest procés de fer passar el corrent elèctric per trencar la molècula d'aigua, no només trencar la molecula d'aigua, sostencar totes les altres molecules iòniques que hi ha al mig, i en particular si hi ha salts dissoltes, pues, sols separar les salts amb emissió d'aquests gasos que són acetòxics, com ara, per pues, exemple, la sal comuna, pues, el llibera clor, que és un gas tòxic, i a l'aigua pues, quedes amb eh, hidròxid de sodi, que és la sosa caustica bàsicament amb la cosa, clar, un dels problemes que hi ha és que si tu a la teva aigua que fa servir doncs pues tens un contingut de sal rei abans, pues hi ha substàncies que de fet segons si com potser no t'interessen gaire no? i que te generen problemes ja més a més generen problemes de corrosió als electrodes que ha dins de la, de la cubeta per fer l'electrodis i de més amb qual cosa, clar, eh, aquí és un problema real de competència per aigua de, de bona de bona qualitat, no? I aleshores, bueno, pues, efectivament, intentar um, posar pues, una central d'aquestes característiques a una zona de la Catalunya central i demés, pues, òbviament s'ha de mirar molt bé, perquè pues, s'ha de mirar quins són els volums d'aigua requerits, de quin tipus d'aigua estem parlant al final, i aleshores, bueno, pues, potser segons si com, pues, sol limita molt la producció que es pot fer o, o hauria de limitar-la, però generar hi tipus de, de problemes. No? Aleshores, um, les preguntes que se'n també és que suposaria tenir magatzem d'hidrogen verd al sobre d'un torrent. Ara desviat, però a més pot activar en qualsevol moment. Bé, bueno, jo no crec que si hi hagi grans amagatzems d'hidrogen verd, perquè com dic, l'hidrogen és un material que és difícil de contenir. O sigui, fins i tot en els millors dipòsits eh, s'escapa a un ritme d'un 2 o cent cada dia. O sigui, es, es fuga molt de pressa aleshores el hidrogen bàsicament es produeix per ser consumit el més aviat possible aleshores els magatzems normalment no tenen una gran molt gran perquè sin no, evidentment comportaria problemes molt seriosos no? el que passa és que bueno, això no treu de que evidentment doncs, un dipòsit d'aquestes característiques tot i que sigui petit doncs, és perillós i també bueno, doncs, per tota la quantitat d'hidrogen que se sol escapar i que l'envolta i que en un moment que una flama doncs eh, seria una flama invisible i de molt alta temperatura amb la qual cosa doncs, no, no, no està senta de perills, a part de perills que pugui haver una refloració o no una de més. No? De totes maneres, jo crec que en general pues, la idea serà bombejar ràpidament aquest hidrogen perquè sigui utilitzat en, en qualsevol altre lloc, no, no, no es pot emmagatzemar per molt de temps i menys alta pressió no? l'hidrogen perquè s'escapa, bàsicament s'escapa. Vale. Una altra qüestió que planteja és quina és la problemàtica que hi hauria si la planta i el magatzem s'instal·essin al costat de la substitució distributada de alta tensió que hi ha actualment. No? Bueno, això és bastant lògic, és a dir, si planteies fer una instal·lació de tipus industrial com a insistència hi hagi entre el, la distribució d'electricitat o la generació d'electricitat fins i tot i el seu consum, doncs, pues, òbviament fa que el procés sigui més eficient. Però, el problema més gran que planteja tot això és la industrialització, òbviament, però estàs plantejant fer una, una instal·lació que tindria una grandària bastant significativa i que tindria unes operacions bastant significatives i això, òbviament, doncs, bueno, pues, acaba de tenir una ocupació ni part al territori que va de tot, o sigui, des de les línies d'alta tensió que han d'arribar fins a la zona i després, bueno, pues, totes les diferents els grups electrolytics, eh, els diversos dipòsits també, bueno, pues, que es fa amb l'oxigen que genera, perquè es genera quantes quantitats d'oxigen i això pues, també s'ha de d'una manera convenient o s'ha de una d'una manera convenient i aleshores, bueno, al final acabes de tenir un gran complex industrial allà, no? Però al final, després, la seriós surts la competència per a igualta qualitat, a part de la necessitat de tenir grans volums d'energia per produir doncs, un vertó energètic, que com dic, al final és malbarat molt, això és, també això és el que comporta que moltes vegades les operacions eh, comercials al voltant de l'hidrogen es planegin a l'engròs i és que com que el rendiment és tan baix, doncs la idea és produir moltíssim, no? I també aquí planteja la, la qüestió de, de si es pagarà el preu que realment té, perquè si es pagués el preu que realment té no hi surt de compte a compte ningú i amb la cosa aquí queda dubte també de qui pagarà sobre costos aquí se l'encarrega les, les externalitats, no? que al final hi ha un problema, eh? tu que podem acabar finançant una mica entre tots, no? Ja saps, el problemàtic que hi hauria si la és i el magatzem es compartís amb un àrea lúdica i de serveis, com a plantejat el projecte? Bueno, no sé què han plantejat el projecte, però això és completament absurd, perquè estem parlant d'una instal·lació perillosa. Eh? L'hidrogen és una substància de manatge complicat i difícil, i de fet a les refineries avui en dia sempre la distància que hi ha entre el dipòsit de l'hidrogen i els jocs que es fa servir és el més curta possible i sempre s'intenta evacuar-ho molt ràpidament estàs parlant d'una activitat industrial estàs parlant d'una activitat semblant a la que es fa en la refineria una escala més petita però evidentment és una, és una activitat realment forta i important i perillosa indultablement perillosa perquè hi pot haver una deflagració o sí sigui que jo no sé si el projecte estan plantejant posar pues, un àrea lúdica i de serveis al costat però és que òbviament no, no tenen cap ni peu o és una activitat industrial comparable amb els protocols de seguretat i els requeriments que té pues, a tenir una refineria, una petita refineria menys complexa que una refineria gran però una refineria al cap i a la fi no? i, i tota la, la qüestió que jo sí que vull plantejar en, en, en parlant parlar de l'hidrogen verd és que els costos realment no compensen si realment l'hidrogen fos tan avantajós, l'hidrogen verd, sins dubte, Alemanya, que és l'aigua que hi exportem, eh, ho estaria produint al seu territori, perquè ells tenen aquesta electricitat des que van acabar la revolució verda que ells l anomenen l'Energy Vende cap a l'any 2015. A Aleshores, ells perfectament podrien produir-se el seu propi hidrogen, i no fan. No hi ha plantes d'hidrogen a Alemanya. A Alemanya és el principal interessat en consumir l'hidrogen, però no el principal interessat en, en produir-ho, i és perquè ja sabem perfectament que el rendiment és molt baix, i el que el és que ho produeixi un altre i després no pagar-li el preu real amb excuses tipus, bueno, és que el mercat de la gent està deprimit, és el que es paga... Bueno, hi coses que ja sabem que són típiques de tots els processos d'intermediació, no? I que hem vist, per exemple, el sector alimentari, no? Aleshores, eh, jo també dic que si hi ha tant d'interès a nivell d'Europa, pues el que podeu fer és portar-les a l'electricitat, no? No estan tan lluny, amb les connexions elèctiques, que seria molt més barat que començar a fer totes aquestes instal·lacions, i els portem l'electricitat i que ells amb aquesta electricitat facin el que vulguin no? que a més a més ells no tenen les restriccions de sexe a l'aigua que tenim nosaltres no? o històricament no les han tingut però que a les persones s'interessa perquè el mercat elèctric està més regulat i a més sí que haurem de pagar l'electricitat del preu adequat i aleshores bueno, doncs tot l'esquema que es munta al voltant de l'hidrogen perdria sentit no? I aquí bàsicament ja gent està molt contenta o sigui, que promou aquest, aquest esquema eh, perquè estan pensant sobretot en construir, no estan pensant en explotar, i l'explotació econòmica, com dic, només pot ser ruinosa, i jo m'imagino que aquestes plantes, al final, que al final s'han per l'Estat i es produiria, perquè és un web públic i no sé què, però al es produiria pèrdues, i estiguem finançant essencialment doncs, el manteniment una estructura industrial d'Alemanya a, a costar per a nosaltres energia. No? Jo existeixo si els alemanys, per a hidrogen, ja els exporten a l'electricitat, i que s'ho fabriquen ells mateixos, no? i és curiós que ningú no plantegi això quan, de fet, seria un plantejament molt més raonable. A més l'electricitat és, al cap i a la fi, un vector energètic més versàtil que s'ha desplaçat més coses a part d'hidrogen. I això és sí, ja, el que lògicament, si tenim sense aquí com diuen que tindrem, que ja per si també és bastant discutible, perquè es basa a la idea de que el potencial eh, renovable sigui limitat i que n'hi ha un problema d'accés a, a metalls i a, i a matèries primeres crítiques per a la seva instal·lació, que de fet sí que n'hi ha, però bueno, doncs, eh, jo crec que en aquest sentit no, no s'està intentant enganyar bastant. No? tot que estan proment aquests projectes estan pensant en la construcció i no estan pensant veritablement en la seva explotació, que com dic, segurament acabaria en públiques i en el fons suposaria una subvenció indirecta dels interessos alemanys, que sincerament no crec que és el que hem de fer. nostre, bueno, per part meva no? també soc membre del fons però també sóc professor de la Universitat de Barcelona i coordino una clínica jurídica de medi ambient no? i llavors eh, la Meritxell que ja és advocada del fons doncs, eh, bueno, estan ficats en tot el conjunt per bueno, posar posaré dret no? en tot el conjunt d'accions que, que s'han fet no? llavors, eh, realment és important tenir memòria no? perquè ara surt amb un projecte nou, no? com es deia ara a per moment, però tenim memòria de com va començar el tema de la incineradora eh? i que cert que no està acabat. Eh? Està ben tocat, no? però no està acabat. Eh? I en aquest sentit, doncs, eh, us comentaríem una mica l'origen de tot plegat i, i com estem actualment, eh? perquè a vegades es diuen coses que no són del tot certes. No? I coincideixo clarament en que no es pot baixar la guàrdia. Eh, no es pot baixar la guàrdia gens ni mica. Eh, aquí el tema bueno, va començar sobretot, a, eh, va sortir, no, que semblava que hi havia un projecte d'una incineradora, i de cop i volta doncs, van aparèixer doncs, tot un seguit de llicències urbanístiques donades per l'Ajuntament eh, l'any 2018 en total el secretisme. O sigui, sense cap mena de tràmit de participació pública perquè no és obligatori per donar una llicència urbanística. No? I de cop i volta van aparèixer com bolets, no? unes llicències, una primera o dues de, de segregació de la finca, d'on està la, la central tèrmica dels terrenys, on està la central tèrmica de Cercs, imprescindibles per poder-hi fer eh, cap construcció, imprescindibles per poder fer qualsevol eh, ús d'aquells terrenys. No? De cop volta també el 2018 apareix una altra llicència d'enderroc de la central tèrmica antiga, dels anys 20. No? no qualsevol cosa, eh? Tampoc. També una altra llicència per retirada de materials de eh, concretament de firociment i desmantellament de l'antiga caldera tèrmica. No? O sigui, no qualsevol cosa. No? Eh... I després una altra llicència també per retirada de materials del central tèrmica. O sigui, tot un seguit de llicències urbanístiques de les quals doncs, no se'n va fer informació pública, no es va informar i de pura casualitat doncs, es van detectar, però ja una vegada havien estat atorgades. Eh? Això va obligar doncs, a... més aviat, doncs, el... ja, a mitjans del 2019, o sigui l'any següent, doncs a, bueno, a començar a fer accions a nivell social, no? a nivell legal. Però jo aquí és també la, la reflexió de que és molt important la via legal, però la via legal no serveix absolutament de res si no hi ha mobilització al darrer. Eh? Igualment que la mobilització, és, eh, si no hi ha les vies legals, doncs probablement ara ja hi hauria l'autorització ambiental per a la eh? Per tant, són les dues vies imprescindibles, han d'anar juntes. No? jo crec que ha estat aquest l'èxit doncs, que no hi hagi la incineradora eh? si no haguessin estat cap de les dues vies la incineradora probablement potser ja s'estaria construint eh? i ja tindrien l'organització ambiental llavors eh, la importància d'actualar el més ràpid possible i d'evitar cap autorització de la de incineradora perquè si això ho recorres als tribunals ja sabeu que malament perquè normalment s'acabarà doncs construint i una vegada construïda, tirar enrere, és francament molt, molt difícil. I aquesta ha estat l'òptica, l'estratègia, d'actuar molt preventivament, des del principi, fins i tot intentant evitar que s'autoritzés per part de la Generalitat la incineradora. Bé, el que us deia abans, no? o si sigui, tot un conjunt de quatre llicències com a mínim urbanístiques donades per l'Ajuntament d'esquena totalment a la ciutadania, sense informar-ne quan això estava previst per construir l'incineradora. No qualsevol, no és una llicència per fer res, una caseta, eh, sinó eh, per, fer una, per, per fer una central incineradora. I enderrocant edificis que, bueno, aquí hi ha algú molt especialista en temes d'arqueologia industrial, que potser caldria fer una reflexió de si realment eh, és òptim o no enderrocar. Bé, aquestes llicències eren clarament il·legals, i van ser atorgades per l'alcaldia. Desquerà la ciutadania i de forma il·legal. però que siguin il·legals no ho diem nosaltres, ho va dir la Comissió Central, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, eh? després arribarem, eh. fins i tot eh, l'empresa Infremo, on ja el vaciana darrere, i la empresa una altra de gestió de residus, on també hi ha albaciana darrere, o sigui, té els cromos sempre i, i fa moviments entre una empresa i l'altra. L'empresa en fremo és la que va comprar els terrenys i està domiciliada a Níjar, almeria, i ho va traspassar a aquesta empresa de residus, que albaciana sempre està al al darrere, d'una manera igual. No? Bé, doncs tan confiat que ja tenia les llicències, que la ciutadania no se n'havia assabentat, va començar a fer obres, ja, i ja ho vau veure. Eh? Retirada d'elements, eh, la caldera, no? i eh, fins i tot va anar més enllà del que li permetien les llicències. No? O sigui, va anar aquest excés de confiança que podia fer el que volies. Fruit de la pressió i dels escrits que va presentar la, la plataforma i de la, de la ciutadania, doncs l'Ajuntament va veure que s'havia destapat que les llicències que havia amagat també es va veure obligat a adoptar unes resolucions per aturar aquestes obres que s'estaven fent més enllà de les llicències. Van ser meres mere resolucions formals perquè les obres continuaven i l'Ajuntament no feia absolutament res. Bé, eh, i el que va demanar la plataforma era de no només declarar que realment doncs no es poden fer aquestes obres més enllà de les llicències, sinó com estan fent obres més enllà de la llicència doncs posa-li unes multes coercitives, adopta mesures efectives no? doncs allà està en el que l'Ajuntament no va resoldre no va posar cap multa coercitiva no va fer absolutament res en aquest sentit per executar aquesta decisió de suspendre les obres a més a més la plataforma davant d'aquestes quatre llicències urbanístiques com us he dit abans donades d'esquena a la ciutadania i per començar doncs la, la preparar els terrenys per l'incineradora, doncs la plataforma, concretament el juny del 2020, va presentar una acció demanant que l'Ajuntament declarés la nulitat d'aquestes licències, no? perquè eren totalment il·legals. Doncs a d'ara encara estem esperant que l'Ajuntament digui res. I al passat doncs, dos anys i mig. Eh? O sigui, l'Ajuntament en sis mesos havia de resoldre aquest, aquest procediment, dient sí o no, però si deia que no, doncs ho bueno, doncs ha d'exportar tribunals, o si deia que sí, doncs eh, declarar-los no. no? Doncs, re, encara estem esperant la resposta per part de l'Ajuntament la resolució d'aquests procediments, per tant l'Ajuntament està incomplint aquí una obligació que té de resoldre en sis mesos aquestes, aquesta sol·licitud de la plataforma perquè la l'anul·litat d'aquestes licències. No? Una altra passivitat de, de l'Ajuntament, evidentment amb complicitat amb el promotor d'aquestes instal·lacions o d'aquesta instal·lació d'incineració. El pas següent quin és? El pas següent és que l'empresa EMS Paint Waste and Treatment, aquesta de gestió de residus d'Albaciana, va presentar eh, el desembre del 2019 una sol·licitud d'autorització ambiental no? a la Generalitat, perquè li autoritzés l'activitat aquesta d'incinerar els residus. Aquí, el, el, el, un dels documents que va haver d'adjuntar la sol·licitud perquè li donessin l'autorització ambiental a part del projecte de l'Estat d'Impacte Ambiental, és un informe urbanístic municipal, o el que en Catalunya es diu Certificat de Competibilitat Urbanística. que Això el que vol dir és de que ha de demanar abans a l'Ajuntament que li digui, escolti... Aquesta activitat que vull fer d'incineració de residus està permesa pel planejament o no? Perquè clar, no té sentit demanar de fer una incineradora de residus industrials, doncs no sé, estic pensant a la plaça de Catalunya, no? a Barcelona. No, això no tindria sentit que la Generalitat tramiteix el Consell d'Autorització Ambiental quan urbanísticament aquest ús no està per vist, no està permès pel planejament. Doncs bé, aquí l'alcalde eh, va signar aquest certificat de compatibilitat urbanística favorable. No? o sigui, va dir que sí, que efectivament aquesta activitat d'incineració de residus es podia fer d'acord amb el planejament urbanístic. No? Aquí la plataforma va insistir a la Generalitat de dir no, miri, aquest certificat és ilegal. Pel planejament urbanístic no és possible en aquests moments fer aquesta activitat d'incineració. Per què? Perquè és que el POU no especifica l'ús concret que es pot destinar a aquests terrenys, però veu una multiplicitat d'usos increïbles, des de petits artesans, i sí, podria fer-se un incinerador. Aquest és el perill del POUM actual. Per tant, què va fer el POUM? El POUM el que va fer va ser que bueno, no parlem una decisió encara i ho derivem i ho concretarem amb un pla urbanístic de desenvolupament, un pla de millora urbana. Serà aquest pla de millora urbana el que especificarà quins usos s'estinen a aquests terrenys, Quines edificacions volem conservar? Abans us he dit que l'alcalde ja va atornar una licència per interrocar la central tèrmica dels anys 20. Doncs això ho ha de dir el pla de millora urbana. Quines edificacions volem conservar? Quines no? Quins volums? A on? Tot això, sense el pla de millora urbana no es pot atornar cap llicència urbanística, no es pot fer cap informe urbanístic favorable. Això és el que li vam dir a la Generalitat, des de la plataforma. La Generalitat, com en una reunió que em van comentar en el Consell d'Alcaldes, el, el conseller i la directora general que havia de resoldre l'autorització ambiental donant el no, semblava més aviat comercials de l'incineradora que no parlen responsables polítics o públics, doncs van dir que, que no que havien de tramitar la sol·licitud de l'autorització ambiental per l'incineradora i ja decidirien al final. Llavors aquí la plataforma, vam insistir que no, que no té sentit tramitar la sol·licitud si, urbanísticament, aquest ús encara no és possible, no? Bé, què va fer la Generalitat? La Generalitat li va preguntar a l'alcalde, escolti, digui'm, perquè és cert que l'arquitecte va fer una mica que sí, però que no. no? Eh, li va dir a l'alcalde, digui'm si és favorable o no. l'alcalde, dues vegades, va dir a la Generalitat que sí, que era favorable, aquest certificat de compatibilitat urbanística, per tant, que urbanísticament, endavant. Eh, aquí també va ser fruit de la pressió social política al Parlament i de les accions legals, que es va presentar un recurs davant de la mateixa Generalitat, on el conseller es va veure obligat a demanar un parer a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central. Diguin Comissió d'Urbanisme de Catalunya Central, que és el màxim òrgan consultiu en aquest cas, si realment és possible fer aquesta activitat d'incinació de residus urbanísticament. Bé, bueno, jo us recomano aquest... Eh, jo estava fent una excursió pel Pedra Forca, no, per allà, i em vau trucar des de la plataforma. Ha sortit sí. l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, ai, de, de la Catalunya Central, sí. dient que aquest ús no és possible urbanísticament fins que no hi hagi el pla de mira urbana. I, per tant, no es pot atorgar absolutament cap llicència. Doncs bé, l'alcalde n'havia atornat quatre, d'amagar i il·legalment. Per tant, quan us he dit abans, que les licències de l'Ajuntament eren il·legals és perquè, de fet, la pròpia Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central així ho va Bé, Això que va fer? Va fer que la Generalitat es veiés obligada a arxivar, i aquest va ser la gran, el gran èxit de la plataforma. Eh? Aconseguir que la Generalitat arxivés el procediment de l'autorització ambiental. Eh? Per tant, ni tramités ni demanés més informes ni resolgués a tornar-ne al arxiu, eh? perquè organísticament no és possible i no és possible, no era possible abans, ni és possible ara tampoc. Bé, Aquests serien els antecedents a nivell administratiu, no davant de les administracions que com a conclusió seria vigilar vigilar que no sigui que hi hagin demanat alguna llicència, eh, s'ha d'estar molt a laguany perquè no tenen tràmits d'informació pública, per tant aquí és molt important que qui hi hagi l'Ajuntament com a regidor estigui molt a la de que no es coli una altra vegada i s'atorguin llicències urbanístiques per construir aquesta nova central que serien clarament il·legals perquè de pla millora urbana no n'hi ha. El més normal seria ara que es tornés a presentar un pla de millora urbana especificant aquest ús i llavors també aquí caldria doncs mobilitzar-se i veure-ho eh? però jo crec que l'aprenentatge de tot plegat és que Alerta, alerta, perquè, bueno, vigilem, perquè l'actuació que s'ha tingut des de l'Ajuntament en aquests anys, des del 2018, ha estat d'un gran secretisme, d'una gran opacitat i d'una gran il·legalitat, dit per la Generalitat. I ara, en tot cas, li passaria la paraula a la Maritxer, que us comentaria totes aquestes actuacions administratives, com han acabat davant dels tribunals. Després recuperaríem amb el tema dels emprius. Fins aquí hem estat explicant tota, totes les actuacions que ha la plataforma en via administrativa i que algunes d'elles han derivat doncs, a via judicial i per tant també demostrar una mica doncs, la insistència la pres... sí, sí, la i la presència de la plataforma ja sigui davant de les administracions públiques com davant de, dels tribunals. No? Eh, aniré enumerant una mica i resumint breument cada, cada un dels procediments judicials. Comencem amb el tema de l'expedient de, de disciplina urbanística, en aquest cas, com, com ha dit l'Àlex, com que es van executar unes obres que superaven en Escrèix allò que s'havia autoritzat amb les llicències, eh, l'Ajuntament de Sets va encuar un expedient de disciplina urbanística i eh, evidentment doncs, l'Empresa Infimo en aquell moment eh, ho, va, ho va impugnar, és a dir, va, va interposar un recurs contenciós administratiu contra la, la impuació d'aquest expedient de Disciplina Urbanística. Em, en aquest moment la plataforma es va personar en el, en el procediment com a, com a co-demandada i em, es va seguir amb el, amb el número 365 barra 2020 davant del jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona. Em, és important destacar que l'empresa aquí va intentar eh, oposar-se davant de la personació de, de la plataforma dient que no estava legitimada per formar part d'aquest convenciós. No? Aquí el jutjat eh, ho va rebutjar, l'empresa va impugnar-ho de nou i va ser el TSJ que va dir que evidentment la, la plataforma estava legitimada. Aquí la, la legitimació de, de la plataforma B perquè té com a finalitat estatutària com la defensa del territori del medi ambient dins del, del Bergadà i per tant com que la defensa un interès col·lectiu com és el medi ambient, està legitimada en aquest tipus de, de procediments Veureu que també eh, l'empresa en, en numerosos procediments judicials ha intentat doncs, que la plataforma no hi més part i, i posar en dubte la, la legitimació de, de la plataforma En aquest procediment eh, va seguir tot el totes les fases procedimentals, és a dir, l'empresa va presentar la demanda, l'Ajuntament de CERC va presentar la contesta a de la demanda, la plataforma també, i havent assallat més la prova i practicat i ja havent donat tràmit a l'empresa perquè presentés l'escrit de conclusions, en comptes de presentar l'escrit de conclusions va presentar a, el desistiment. És a dir, en aquest procediment, INFRIM-O ha presentat el desistiment i la plataforma el que va fer presentar una escrit, això és placent, eh? va ser al mes d'abril, la plataforma el que va fer va ser no oposar se al desistiment, evidentment, però demanar al jutjat que condemnés amb costes, les costes processals, és a dir, el, el, el preu de, de, dels recursos invertits en el procediment, a, a l'empresa. En aquest cas el jutjat, però, tot i que dona per finalitzat el procediment per desistiment, no hem posat les costes a, a l'actora, és a dir, a l'empresa. Un altre dels procediments que, en què la plataforma forma, forma part és un procediment penal, en aquest cas, davant del jutjat d'instrucció de Berga, que són les diligències crèvies 2009 barra 2020. En aquest cas, arran d'una denúncia que no, no se sap qui va presentar, però la plataforma s'hi va personar, també. I eh, això va comportar que les denúncies que havia presentat la plataforma davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona, que si no m'equivoco va ser una denúncia i es van fer fins a quatre cops, posant de manifest doncs, això, doncs que, malgrat s'havia suspès a eh, l'execució de les obres, les obres continuaven i posant de manifest totes les actuacions que s'havien anat fent per part de l'empresa eh, en els serveis de la central tèrmica. I eh, la Fiscalia es va veure obligada a arxivar-ho perquè el jutjat d'instrucció de Berga em portés aquest cas. Eh, el gener del 2022 eh, se'ns va notificar el decret d'arxivament de la causa fet que hem presentat un recurs de reforma per, per intentar revertir-ho i a dia d'avui doncs encara n'hem no, rebut resposta fins al gener del 2022. Llavors està una mica en, en stand aquest procediment. Um, un altre procediment és uh, arran de la denegació del pla de millora urbana, és a dir, recordem que en aquest cas EMSPEN o uh, STEM Treatment va presentar um, tota la documentació per tramitar el pla de millora urbana i l'Ajuntament doncs, ho, ho va denegar, no ho va netre tràmit. S'obre un nou contenciós, en aquest cas davant del jutge contencius administratiu número 16 de Barcelona, la plataforma torna a personar se l'empresa intenta impedir-ho, però evidentment doncs, es troba legitimada, i en aquest cas el mateix que amb el tema de la disciplina urbanística, es va presentar la demanda l'empresa, l'Ajuntament de CECS va contestar, la plataforma també, i ara que ja tocarien les conclusions, doncs a MSPIN el, el mes de març va presentar el desistiment. El mateix procediment. La plataforma demana que s'imposin les costes a, a l'empresa, però els jutjats no, no les imposen. I finalment, eh, com que es van anar aixivar eh, la sol·licitud de l'autorització dental, que és el, el que ha explicat Alex fa un moment, eh, l'empresa MS MSPIN va presentar un recurs condensatius administratiu en aquest cas, al eh, ser una decisió de la Generalitat de Catalunya a l'arxiu eh, aquest procediment es porta davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, aquí ens trobem que hi ha per una banda l'empresa, en aquest cas en, en Spain i per l'altra banda hi ha com a demandada demandades doncs, la Generalitat de Catalunya i co-demandades l'Ajuntament de CERC i la plataforma que també és la persona. Um, aquí és una esposa també de manifest en el... En, o sigui, a les contestes pel part de la plataforma, la incoherència entre eh, l'informe de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament i dedicar a l'Ajuntament digués que, que l'activitat era compatible urbanísticament amb el planejament i eh, l'informe que va emetre la Comissió Territorial d'Urbanisme de, de la Catalunya Central dient que, mm, que no es podien a tocar llicències eh, per aquesta activitat sinó que calia tramitar un pla de millora urbana. Um, en el, el marc d'aquest procediment, EMSPEN, també el mes de març, va presentar l'assistiment i en aquest cas el TSJ, suposo que té un criteri diferent al de jutjat, ens ha admès la condemna costes i ha condemnat costes processal a la l'hàctora. Llavors, veiem que de, dels quatre procediments que he explicat en tres, la, tant l'INFRIMO com EMSPEN han presentat l'assistiment i, per tant, um, s'acaben aquests procediments i és el, el que dóna peu a veure que realment tots el, els tràmits per, per fer la, la incineradora doncs, han estat mm, desistits per part de, de l'empresa. Ara veurem doncs, en què deriva el, els intents de tramitar doncs, el, la planta d'hidrogen verd. serà una, Iniciar una altra vegada doncs, la via legislativa per una banda i veurem si també deriva doncs, en posteriors contenciosos o o procediments penals. Bueno, no us volem cansar gaire més, sí. perquè després de tants procents judicials, no jo pensava... Però, però no de, anirà, la, no? la feina t'ha fet la plataforma... De... Llavors, jo, simplement dues conclusions així de, del que comentava la Meritxell. Primer, que s'ha impedit per part de l'empresa en tots els procents judicials de que la plataforma no pugui ser part en els procents judicials. Alguna cosa vol dir. No? Eh, I han estat rebutjats. Eh? O sigui, per tant a la plataforma s'ha escoltat per part dels de, de jutjats i del PSJ no? i després l'altra cosa és el que he dit el desistiment eh? l'empresa ha desistit de tots els recursos contenciors administratius però això no vol dir que hagi renunciat ha desistit dels procediments però no ha renunciat dels procediments o sigui, no, no ha fet una renúncia en el sentit de l'activitat de la incineració de residus eh? desistir és mira, de moment jo em retiro però no renuncio al que vull, en aquest cas, i el que he plantejado. Això és important perquè lliga amb el que es comentava abans, que que hagi desistit ara no vol dir que pugui tornar a demanar una altra vegada un PMU per la incineració de regius. Ara, bé, com és una mica tard, no? anirem una mica ràpid amb l'últim, que és el tema dels emprius. Aquest és un tema que va sortir també de casualitat i, i que realment eh, va ser fruit de tota una recerca de documentació que es va fer. Eh, es va acompanyar doncs, de, de, de, de, de diferents documents públics, privats, que en principi indiquen, però acrediten, que els terrenys on està construïda la central... I eh, també una altra finca, la, els terrenys on està Constitució de Central, penseu que actualment és d'Albaciana, però també de Biesgo, eh, perquè no ha aconseguit segregar una part dels terrenys que és on està l'abocador de cendres i escories colles. Quan Infremo, Baciana, va comprar aquests terrenys a Biesgo i va dir, miri, si eh, aconseguim... Eh, perquè el senyor Baciana no volia l'advocador de cendres i escòries. Eh? Si aconseguim segregar eh, els terrenys on està l'advocador de cendres i escòries, no? eh, li pagaré eh, els dos milions d'euros eh? i si no aconseguim, eh, de moment ens quedem amb els 100.000 euros. Per tant, aquí hi ha un moviment especulatiu molt important. Eh? Doncs bé, com no van aconseguir aquesta licència de segregació, o, no, millor dit, no van aconseguir la segregació d'aquest terrenys, no? doncs actualment hi ha una copropietat. Aquests terrenys actualment són de propietat de EM eh, Spain West Entretment, Baciana, i Biesgo, amb una proporció de Biesgo que és la proporció que ocupen els terrenys de l'educador, eh, que potser és un 9%. El 91% és de l'empresa de, del senyor Lluís Baciana. I hi ha una altra finca que és d'Endesa. No? Bé, doncs aquí Vista que es va trobar documentació important sobre els emprius de la casassa o la garganta, concretament, un plànol molt important dels anys 50 que grafia l'extensió, reconeix aquests emprius com a béns comunals i els posa i els grafia la seva extensió, que anirien més o menys de la carena que es va menjar a la central tèrmica fins al torrent de la garganta, per tant, amb uns eh, límits molt clars, doncs eh, es va demanar es va presentar un escrit a l'Ajuntament demanant-li que eh, per part de la PAIC i de 250 veïns del poble, que aviat està eh, dit, demanant-li que aquests eh, amprius, com a béns comunals, com a béns públics dels veïns del poble, formalment de titularitat municipal, però és diferent d'un bé de domini públic una carretera. Eh, una cosa és un bé de domini públic com podria ser una carretera o aquest edifici no, d'on estem ara, d'un bé comunal. Un bé comunal tradicional, antigament eren dels veïns, continuen sent dels veïns, hi ha una, com una certa copropietat entre veïns i Ajuntament, de tal manera que l'Ajuntament no pot fer el que vulgui. Eh? I són uns béns imprescriptibles, inalienables, no? i en aquest sentit, doncs, entre d'altres documentacions, es van trobar documentacions d'actes del ple de l'Ajuntament de Cels dels anys els primers ajuntaments democràtics, no? després del franquisme, on feia esment d'aquests emprius i d'altres que l'Ajuntament va recuperar, no? com els de la Rodonella, Carbonis o, o altres, no? però d'aquests, clar, qui s'enfrontava a de Verde. I li deia, escolta, aquests terrenys on està la central tèrmica eh, són del poble. No? Són del poble. Eh? Llavors, el que sí que és important, que en aquestes actes del ple de l'Ajuntament, que es van aconseguir després de rebuscar molt, no? part de, de persones que estan aquí, no? Doncs l'Ajuntament declara expressament de que no renuncia a la propietat, en cap cas, d'aquests terrenys no? i que, per tant, són de, de l'Ajuntament. I li demana a Carbons de Berga que se vingui a negociar, a arribar a un acord, perquè és millor arribar a un acord que no pas acabar els jutjats. Eh? Però bueno, va quedar aquí, ja no es va fer més. Però aquests documents són molt importants perquè constaten, per part de l'Ajuntament, que són emprius, que són bens comunals, que són de titularitat de l'Ajuntament i que l'Ajuntament no ha renunciat mai a ells. Vist això, doncs, l'APAIC, com us he dit, i 250 veïns van presentar una sol·licitud, un escrit a l'Ajuntament, el... concretament el juny, el maig, l'APAIC a la plataforma i el juny als 250 veïns, demanant-li a l'Ajuntament que recuperés aquests terrenys que són seu i dels veïns no? i que no només això sinó que els inscrivís en l'inventari de béns municipals, això són obligacions que té l'Ajuntament d'acord amb la normativa de patrimoni dels béns públics no? que els atarmanés clarament que també els inscrivís en el registre de la propietat perquè en el propietat no està clar tampoc el tema, eh? o sigui que i que eh, procedís al desnonament. Eh, L'Ajuntament eh, es van presentar a l'estiu del 2021, com us he dit, maig i juny, i no és fins a l'abril del 2021, bastant més tard, eh, bastant molts mesos més tard, que l'Ajuntament eh, desestima aquesta sol·licitud i diu que no. El més sorprenent de tot plegat és de que bueno, no tenen per què donar-te la raó, promès quan no donen la raó, entenem sense cap mena de fonament perquè l'Ajuntament va encarregar un informe a l'arxiver del Consell Comarcal. i aquest arxiver diu aquests terrenys segur que van ser prius. però després no queda clar. Bé, però al final l'important és a les conclusions. Què diu al final, aquest informe? En base al qual l'Ajuntament ha decidit desestimar la sol·licitud, de la plataforma i dels 250 veïns que reclamen que aquests béns, aquests terrenys, són seus. També. Aquest informe al final diu que hem seguit un criteri del mínim esforç documental per aconseguir el màxim d'informació, però caldria continuar investigant. Llavors no s'entén que l'Ajuntament, si l'informe que ha encarregat li diu que ha de continuar investigant, digui no investim més i desestimula la sol·licitud. Això que ha fet? Ha comportat que la plataforma i alguns veïns hagin posat un contenciós contra aquesta passivitat i negligència de l'Ajuntament en recuperar béns comunals, béns que són seus, però també dels veïns. Um... I, bé, bueno, en tot cas, si vols comentar, però bueno, molt ràpid, no, bé, doncs, molt ràpidament. No, um, molt ràpidament. a la PE ha interposat aquest contenciós. Uh, al mes d'això, n'hi vam, pre vam presentar una demanda, que també va ser exhaustiva i més de 50 documents. Exactament. O sigui, realment, els procediments judicials, el que és molt clau, a part de fer una bona demanda i explicar els arguments, la prova, la prova que tu proposes, ja siguin documents o testimonis, el que sigui, és molt important i molt clau en, en els procediments. Doncs, en aquest cas, vam presentar una demanda i a aportar, crec que eren 52 documents. Realment la demanda, o sigui, estructura i dona constància de com queda acreditat l'existència d'aquests emprius de la Casa de la Garganta amb tots aquests documents, ja siguin actes de l'Ajuntament, ja siguin les, les descripcions registrals del de registre de la propietat, amb declaracions notarials, amb un, un plànol de, de la pròpia empresa on constaven els emprius, i una mica els arguments que es o sigui, a la demanda eren doncs, explicar la naturalesa jurídica d'aquests béns, que són béns comunals, aquesta titularitat compartida que comentava l'Àlex i, sobretot, que els béns comunals són per l'ús i gaudi dels veïns. No? i Per tant, no té, no té cap sentit que, que no sigui així. Um, bueno, nosaltres hem presentat la demanda. Um, fa un, un parell de mesos vam arreglar la contesta de, de, de l'Ajuntament. I ara veurem a veure si, si practiquem la prova i com, com evoluciona tot plegat. També vam bueno, demanar una dòsula cautelar per inscriure aquest, aquest recurs condensat administratiu en el registre de la propietat. De moment ens l'han desestimat, però, però hem, hem interposat un recurs d'apel·lació i ara seràs serà doncs, el TSIJ que, que decideixi què, què fa amb aquest tema. I bueno, de moment estem aquí punt. Sí, vull dir, simplement aquí, en relació a la resposta de l'Ajuntament en el pleit de contencius administratiu, eh, doncs, bé, bàsicament, insistint, fent cas humís, oblidant, doncs, ignorant el que l'informe que havia encarregat li havia dit, que havia de continuar investigant. Bueno, agafa, agafa les parts de l'informe que més s'interessen. No? Sí, sí, però les conclusions que, que són el que val al final, eh, d'això se n'oblida, no? Part, Bé, ja vam, també vam comentar que a l'informe, també crec que, que comet un error el, el propi El Xive perquè parla dels emprius dels terrenys de la garganta, no? Com si fos una, o sigui, diferents dels emprius de la casassa. Ja nosaltres el que defensem també és que són els emprius de la casassa o garganta, és dir, que són els mateixos. I, per tant, si ell parla amb uns emprius en els terrenys de, de la fonda de la garganta, són, són aquests mateixos emprius i, per tant, ell, el propi arxiver està, està manifestant que, que, que hi eren, no?, que existien. Per tant, doncs, insistiu mica en això. Sí, amb això dels emprius, ja per acabar, 30 segons, no? Eh, és curiós que, quan jo no sabia que eren els emprius, o sigui, van dir el, per aquí que ja eren amprius, no en tenia ni idea. Va ser també parlant amb, amb un catedràtic d'emèrit, ja dret civil català, no? que, que, que ens va enviar una de referència sobre els emprius, increïble, no? i eh, després els emprius van apareixent tot arreu. Sí. No? Ella és de Sabadell i de cop i volta per un carrer on havia passat sempre, posa el carrer dels emprius i béns comunals. No? O, per exemple, amb un col·lega de la facultat, un professor, Eh, que em comenta, doncs, que també eh, en els terrenys on hi ha el santuari de Núria, doncs, eh, són béns comunals, i que l'Església, doncs, els acudien, no? I abat al santuari, no? I l'última cosa és, ho heu deixat allà baix, a Reus, doncs, doncs, vam tenir una reunió perquè es veu que els terrenys, o bona part dels terrenys on es vol fer, el nom que té és Amprius. Això no vol dir res. Però, bueno, és un indici que vés a saber, no? Vés a fil, és molt difícil, no?, perquè són realitats molt consolidades, però, bueno, vés fent. Eh? Eh, en aquest sentit, per tant, també, recentment, s'ha creat a nivell de Catalunya una fundació que es diu Emprius, no?, que té per finalitat posar en connexió tot aquest món comunal, de béns comunals que han estat apropiats robats al poble, ja sigui per administracions, ajuntaments o per particulars. Hi ha tot un moviment, per tant, és igual que el de la incineració, ni aquí ni enlloc. No? Doncs, prius, en prius, aquí i a tot arreu, no? on realment hi havia en prius abans. No? Per tant, penseu que no és un pleit aquest aïllat, sinó que és en un context de recuperació de béns comunals. I aquí faria també una reflexió. És molt important que... El paper de l'Ajuntament hauria de ser de recuperar aquests emprius, com per exemple Caralps ha fet amb els terrenys on està el Santuari de Núria, que fa pocs mesos ha obert un expedient d'investigació per recuperar-los. No? És molt diferent que l'Ajuntament actuï per defensar i recuperar aquests béns comunals que no pas que agir de fer una plataforma on ens qüestionen que quin interès té, Eh, la capacitat econòmica és menor, etc. Eh? Per tant, el tema clau per recuperar aquests terrenys als veïns del poble seria que l'Ajuntament fes el que ha de fer, que és exercir les seves obligacions previstes en la normativa de patrimoni de béns públics, de recuperar-los, d'inventariar-los en l'inventari de béns municipals, d'atermanar-los, i llavors seria molt diferent, seria l'empresa contra l'Ajuntament. Eh? Per tant, aquí vas amb una posició de força. I l'últim seria també, i, bueno, i si són terrenys comunals, l'Ajuntament no pot fer el que vulgui, eh? perquè per qualsevol ús que s'hagi de fer, cal aquí sí consultar els veïns. Eh? Això també, el que no siguin béns comunals, facilita prescindir de, dels veïns. I ja, per concloure el que es deia abans, no? vigilem amb el central d'hidrogen verd pot ser una cortina de fum, però pot ser que l'utilitzi perquè hi ha finançament. És el que deia l'Antoni Turial, no? els alemanys no ho volen, però que vingui aquí. Això també ho coneixem d'altres tipus d'instal·lacions on en el sud d'Europa de vegades va el que no es vol a altres estats. No? Però és que la incineradora o altres activitats el problema és com un càncer. El càncer hi és, s'ha i s'ha aconseguit que l'empresa hagi desistit, que no ha renunciat a l'inceneració. Això és un gran èxit, eh? si no ja la tindríem igual aquí. Però és que l'incenerada és possible, i és possible perquè en el POU encara està previst. Per tant, el que caldria seria modificar el POU per excloure determinats usos perniciosos i perillosos. No? I això requereix també l'Ajuntament, que aprovi inicialment una modificació del POU per decidir què fer perillosos en els terrenys on hi ha la Central Tèrmica de Cers i terrenys que són del poble, que no és de cap empresa particular. No? Per tant, aquí doncs, la importància de l'Ajuntament per recuperar els emprius i la importància de l'Ajuntament per modificar el pou i excloure aquests determinats usos tan nocius que estan allà caminflats.